Ha tudtam volna, hogy a Józsivét kell tanítani a korból, készültem volna. De ez nagyon hirtelen jött ez a, ez a mai tanítás. A Lacinak van egy elfoglaltsága ma. Már ügyi Lacinak az Esztelgomi gyülekezett pásztorának, és megkért, hogy, hogy ma jöjjek el, és, és én hozzam meg veletek az igét. Valóban a, a Galata, Galata levél ö, első részéből, az első kilenc vers, szeretnék megosztani nektek néhány dolgot. És nekem ezt már nagyon régen a szívemre helyezte ezt, a, ezt az egész Dalata levelet hiszen amikor megtértem, hát most már 20 éve lesz lassan, akkor, akkor ez volt az első olyan, olyan levél, amit, amit ott Balatonon, Kriszti talán nem részt kis rá, hogy, hogy ott voltunk, és és nagyon megérintette a szívem, és ez pont az a rész, ami, ami a tévtanításokról szól. Nekem akkor semmi tapasztalatom nem volt még, ugye a, a hittel. És, és ez egy, egy nagyon jó példa volt arra, hogy, hogy csak egy evangélium van. Tehát lehet mindent hozzátenni, de az, de az, az, az nem igaz. És ugye Pál Apostolnak is ez a, ez a levele a Galatákhoz pontosan ez volt, hogy, hogy nagyon sok tévtanító érkezett akkor abban az időben. Tehát ez a Galá Galácia, az a mai törökországnak a területén feküdt, vagy igen, feküdt, és, és itt pár nagyon sok gyülekezetet alapított. És ugye érkeztek ide, különböző emberek, akik elkezdték ezeket a, ezeket a tanításokat, illetve az evangéliumot elferdíteni, és egy, és egy más kegyelmi evangéliumot próbáltak az embereknek elmondani. Ugye maga az evangélium ugye azt jelenti, hogy ez jó hír, de azért számunkra az, hogyha egy más evangéliumot akarnak elmondani, meg mást akarnak velünk elfogadtatni, az a számunkra, hogy ez nem, nem igazán, jó hír, és hogyha, ha azt mondjuk, hogy tehát Isten megbocsájt nekünk mindent, akkor, akkor ugye ez a jó hír, ez az evangélium, és viszont ha azt mondják, hogy nekünk ezért még valamit tennünk kell, hogy, hogy Isten megbocsásson nekünk, az már nem jó hír, mert valószínűleg akkor törvényeket fognak elénk állítani, és azért tudjuk, hogy ha az embereket Törvény elé állítják, most nem a büntetőtörvényre gondoltam, hanem, hanem különböző törvényeket adnak, akkor, akkor abból, abból mindig rossz fog kisülni. Mert, mert ugye azért nem arról vagyunk híresek mi emberek, hogy, hogy szeretjük a törvényeket betartani. Próbáljuk betartani, de azért legtöbbször kudarcba szokott ezt fulladni. És ugye Pál ezért írta a galatáknak ezt a levelet, hogy, tehát, hogy helyreállítsa őket, helyreigazítsa őket, hogy, hogy nem kell semmiféle más evangéliumot elfogadni, hanem, hanem az felé kell menni, amit, amit, amit ő, amit, amit Krisztus elmondott nekünk és amit tett értünk. Ugye a mai gyülekezetekben azért ez elég, eléggé elharapózott az, hogy, hogy, hogy ők is azt mondják, hogy, hogy valamit nekünk tennünk kell azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen, azért, hogy mi kegyelmet kapjunk. És úgy gondolom, hogy, hogy, hogy erre nekünk nincsen szükségünk. Tehát meg, mi megkaptuk azt a, azt a valamit Jézus személyében, aki, aki, aki nekünk mindent jelentett, illetve jelent a, a mai nap is. Tehát ő meghalt a mi bűneinkért, és ezen felül én úgy gondolom, hogy senki nem tud tenni semmit. Tehát az elég nagy áldozat volt az Istennek az, hogy az egyszülött fiát elküldte azért, hogy a mi életünk meglegyen, meglegyen váltva, és, és, és meglegyünk, meglegyünk mentve ebből a, ebből a bű, bűnös világból, és nem hiszem, hogy, hogy nekünk másra szükségünk lenne, mint arra, hogy, hogy csak higgyünk, és, és nekünk, nekünk az teljesen elég. Te nem kell plusz dolgokat tenni. Mert nyilván, amit az előbb is mondtam, hogy ha, ha mi plusz dolgokat bevállalunk, azért, hogy, hogy mi esetleg jobban tetszünk Istennek, vagy, vagy jó pontokat szerezzünk Istennél, az, az egy darabig megy, de aztán, aztán azért el fogunk bukni. Akár itt gondolok most azt mondom, hogy na most minden nap fogom olvasni a Bibliát, és akkor akkor mint megy egy-két hétig, akkor valami gigszer becsúszik akár a családba, és akkor, akkor kimarad egy nap, akkor kimarad kettő, és akkor meg elkezdem károztatni magam, és akkor ott vagyok, hogy törvény alá helyeztem saját magamat, és, és megint, megint egy, egy kudarc fog érni ezzel kapcsolatban. Ugye ez az üzenet elmondja nekünk azt, hogy hogy nem igazolhatunk meg a saját erőfeszítéseink által. Tehát hiába bármit fogunk csinálni, nem fogunk megigazulni. Ezért, ezért volt nekünk Jézus. Azért, hogy, hogy meghalljon a mi bűneinkért, és, és, és ezáltal mi meg tudunk igazulni, és igazak tudunk lenni Isten előtt. Tehát nem kell nekünk plusz dolgokat tenni. És, és nem leszünk, tehát attól, hogy most törvényeket fogunk, vagy akarunk betartani, attól nem leszünk igazabbak. Hanem, hanem még jobban ugye, törvények alá szorítjuk magunkat, és az még nagyobb nehézségeket fog nekünk állítani. Az Efrézus kettőben azt mondja, hogy kegyelemből van a mi üdvösségünk hitáltal, és ugye ez nem tőletek van, hanem, hanem az Isten ajándéka. És az milyen jó tudni, az, hogy, tehát, hogy kegyelemből van nekünk ez az ajándék. Tehát nem, nem, kell, nem kell küzdenünk érte, nem kell izzadságosan fáradoznunk azért, hogy nekünk, nekünk üdvösségünk legyen, hanem, hanem ezt, ezt mi kaptuk ki Istentől. És azért nagyon sokszor, ugye abban az időben, ugye a farizeusokat, ez úgy. úgy Kényelmetlenül érintette, illetve ez egy arcú csapás lehetett nekik akkor, amikor, amikor azt mondták, hogy hát nektek nem kell csinálni semmit, csak hinni kell. Tehát hin, el kell hinni azt, hogy, hogy Jézus meghalt érted, és, és ez elég, nem kell ehhez neked többet hozzátenni. És ugye ez, ez nagyon, nagyon felháborította ugye, ezeket a farizeusokat, és ugye ezért elkezdték betámadni. Ami, ami most is azért uh, elég sok uh, gyülekezetben tapasztalható, hogy, hogy, hogy a pásztort, uh, hogy a pásztorokat is uh, elég sokszor betámadják. És, uh, és ugye mindig a, mindig a hívőkön keresztül. Tehát uh, ezek, a, ezek a tévtanítók, ezek a rombolók, ezek, ezek mindig meg fogják találni a, a gyenge uh, pontot, idézőjelben így a gyülekezetbe, és, és az emberekhez uh, kezdenek menni, és, és ő nekik kezdenek el, beszélni, sajnos ezzel, ezzel mi is szembesültünk már Esztergomban is, még régebben, hogy, hogy hát idézőjelben fellázadtak a, a pásztor ellen, hogy, hogy nem, nem, nem jól tanít és, és nem, nem pásztorol, és én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás, és ugye meg fogják találni azokat az embereket, és megpróbálják a, a pásztort ö, besározni, megkérdőjelezni az ő, az ő tudását. És Pállal is ez történt, hogy, hogy, hogy elmentek ezek az emberek ezekbe a gyülekezetekbe, és ugye megkérdőjelezték Pálnak az apostolságát. Tehát az, hogy. hogy, hogy, hogy kitől kapta ezt a hatalmat. Ugyanúgy, ahogy Keresztelő Jánostól, és ugyanúgy, ahogy Jézustól is megkérdezték az, hogy, hogy kitől kapta a hatalmat. Ugye Keresztelő János, amikor a Jordán vizében keresztelt, és amikor Jézus megtisztította a templomot, és kiszortodna mindenkit, akkor, akkor őt is megkérdőjelezték, hogy kitől kapta ezt a hatalmat. És, és ugyanezt feltették ugye Pálnak is, hogy... Hogy, hogy kitől van neked ez a hatalmad? És Jézus is azt mondja, hogy, hogy ne, ne legyünk olyanok, mint, mint ezek a farizeusok. Tehát nem, nem kell dolgokat megkérdőjelezni. Nyilván, mikor egy, egy pásztor oda kerül egy, egy gyülekezet élére, akkor, akkor oda, azért egy hosszú idő eltelik. Tehát az nem csak úgy van, hogy Gondolt egyet a gyülekezet, és akkor ő lesz a pásztor, mellett, mert jó tud beszélni, kedves az emberekkel, azért, azért nem így gondolom. Tehát ahhoz kell egy, kell egy elhívásnak, kell egy, egy szoga léleknek lenni, és ugye nyilván kell, <coughs> kell lenni egy, egy felettes vezetőségnek, akik, akik látják és, és ismerik azt a pástort. És tehát így, így volt, én úgy gondolom, hogy így volt Pál életében is, bár ő azért nem volt arról híres, hogy ő mindig szerette a keresztényeket, mert ugye azért tudjuk, hogy elég sok keresztényt hát üldözött, illetve hát börtönbe zárt, vagy akár, akár ki is végeztetett, de, de úgy gondolom, hogy, hogy amikor ő megkapta Istentől ezt a... a ezt az elhívást akkor ugye lett ez mindig mondjuk ez a páli fordulat. Tehát ez, ez az a páli fordulat, amikor, amikor teljesen megváltozott és, és, és felnyílt a szeme, és, és meglátta azt, hogy, tehát, hogy Jézus Krisztus nélkül nincsen, nincsen semmi. És ugye ő ezt az elhívást ugye nem embertől kapta, hanem ezt Jézus Krisztustól és Istentől kapta ezt az elhívást. Ugye, és erre hívja fel a figyelmet Pála a, a Galaták Galáciában is, hogy, hogy tehát nem, nem kell elhinni más embereknek azt, amit, amit mondanak. Tehát nem kell, nem kell beleesni abba, abba a hibába, hogyha elkezdenek duruzolni a fülükbe, akkor akkor annak, a, annak az embernek igaza is lehet. És úgy gondolom, hogy hogy Pál ezt, ezt nagyon, nagyon jól és, és helyén tudta kezelni, és kiállta a saját maga igazáért, illetve Isten és Jézusnak az igazáért. Ha, ha ezt Pál abban az időben nem tette volna meg, úgy gondolom, hogy, hogy az, a, az a zsidó gyülekezet az, az egy, ez egy egész egy szektává elmehetett el volna, de mivel Pál állhatatos volt, és és, és hit, a, a, a hit Krisztusban, és, és hitt abban, amit, ő, amit ő, ő adott nekünk, tehát a szeretetben, ugye, mert az, az képes mindent megváltoztatni. Ezért úgy gondolom, hogy, hogy kiállt azért, és, és megvédte a keresztényeket. De ezzel a levél, ez a levél a keresztényeket szavaddát teszi, és egy, egy hit által, egy, egy szeretet kapcsolatra hív el, ö, Isten és, és ember között. És megnyit minden utat az ember számára és a, és a szeretet számára, és az, az hogy, hogy, hogy kegyelemmel tudunk Isten felé ö, közeledni. És, ugye, és nem a mi, mi saját erőfeszítésünk által. Amit mondtam, hogy a, a tévtanítóknak az volt az első e, ilyen e, munkássága, hogy megpróbálták ugye, lejáratni e, Pált, nagyon sokat pletykálkodtak róla, és e, ő úgy gondolta, szerintem mindenki így van vele, hogy, hogy az emberek által való felkenés az, az nem ér semmit. Tehát ahhoz, ahhoz Istennek kell felkenni azt a szolgálót, azt a pásztort, és nem, nem embereknek. Lehet kiválasztani, megnézni embereket, de, de ahhoz mindenképpen úgy gondolom, hogy, hogy Istennek kell felkenni, és Istennek kell alkalmassá tenni minket arra, hogy, hogy szolgálók legyünk. És, és nem kell, hogy érdekeljen ilyen... Téren, hogy mit mondanak az emberek, hogyha ha az Isteni elhívás megvan a mi életünkben, akkor, akkor, akkor úgy gondolom, hogy mindenki bátran mehet oda a, a, a szolgálatába. Eh, ahhoz viszont az kell, hogy tényleg szolgaszívünk legyen, és ne azért csináljuk, ne embereknek csináljuk ezeket a szolgálatokat, hanem, hanem igen Istennek és őnek is szolgáljunk. Nyilván az emberek felé szolgálunk, és, és őnekik próbáljuk a, a szeretetünket átadni, és ő, őket <coughs> próbáljuk Isten elé vezetni, de, de akkor is, tehát a szolgáltokat Istennek kell megtennünk. És akkor térjünk vissza ide a, a Galata Levélnek az első két, versélyhez. Pál Apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem lévő atyafiakkal mindnyáján galáciai gyülekezetének. itt Pál meg is adja a választ, hogy az elhívását az el azt, azt nem embertől kapta, hanem hanem ez Jézus Krisztus és a, a Atya Isten által kapta ezt a, azt az elhívást, és, és e, ez, már, ez már Péternél előbbről származik, tehát nem Péter az, aki kiválasztja, ki hanem, hanem, hanem ugye ezt e, Istentől kapta ezt az elhívását. De azt mondja, hogy Isten e, munkálkodik ő benne keresztül. Tehát nem az ő, ő tevékenysége, az eh, amit amit megcsinál ő végrehajtja azokat a dolgokat, amit, amit Isten ad, ad az ő számára. Mi víziót ad neki, akár hogy hogy menjen eh, menjenek eh, Barnavással eh, ilyen milyen utakra. Missziós. Missziós. Missziós utakra, tehát eh, ez, ez, ez nem az volt, hogy akkor már Pál gondolt egyet, és akkor, akkor, akkor elindultak, hanem, hanem ehhez volt egy, egy isteni elhívása. Nyilván Isten nekünk szabadságot ad abban, hogy merre menjünk. Tehát ha a keletre, délre, éjszakra, ha, ha az volt az elhívás, hogy menjen, akkor, akkor, akkor ő elindult. És nyilván bezár rajtókat, mint ahogy, ahogy volt is, hogy elindultak éjszakra, akkor, akkor megállította őket. Ha elindultak délre, megállította őket, és, és végülis ugye Európába kötöttek ki aztán, mert azt az adat nyitotta meg. Tehát ahhoz is kellett -e egy, egy isteni elhívásnak lenni, hogy... hogy hogy azt végre, végre, tudja hajtani, és ugye nem, a, nem a, a saját erejéből tette ezt meg. Ugye, tehát a, a Szentlélek munkálkodik az ő tevékenységében. És ugye azt is mondja, hogy, hogy mert egy, együtt létezett ezekkel a gyülekezetekkel, tehát együtt, együtt gondolkodott velük, és, és, és ők, ők támogatták Pált ezekben, ezekben, ebben a tevékenységében. Ugye azt, azt mondja, hogy ebben az üzletben, hogy az összes testvér vele együtt írta ezt a levelet. és lehet látni, hogy, hogy valóban a Szentlélek munkálkodik Pának a, a munkásságában. És ugye ez nem emberektől és nem is emberek által. Kapta ezt az elhívást. Ja, van egy, egy e, történet az apcsol egyben, amikor ugye júdás öngyilkos lett, akkor ugye felszabadult egy hely az apostolok között, és akkor, akkor ugye Pának, Péternek jött egy, egy gondolata, hogy akkor majd majd kiválasztanak egyet. Az egyik ugye Mátyás volt és hát sorsot vetettek, hogy, hogy, hogy ki, legyen ez a, ki legyen a következő apostol, és hogy milyen vicces lehet, hogy ott áll két ember, és akkor hát még akár majd apostol is lehetek, majd meglátjuk azt, hogy, hogy majd Isten mit fog mondani, és hát mivel? Hát majd ezért kurítunk kockát, és akkor akinek a neve kijön, eh, akkor majd az lesz a 12. apostor. És ugye így is volt, eh, aztán Mátyás lett a, a 12. kapostól, viszont eh, ha megnézitek a, a Bibliába, ezután eh, soha nem lehet többet eh, hallani, Mátyásnak a nevét. Tehát eh, nem... Eh, valószínűleg nem volt ez egy olyan jó választás, mert Isten megköszönte Péternek, köszönjük a a közeműködése, de én úgy gondolom, hogy majd, majd én fogom eldönteni az, hogy, hogy kinek adok elhívást, és ugye meg is lett ez az elhívás ugye Pál számára, hogy a damaszkuszi úton, amikor, amikor ugye, <coughs> megvakította, és, és megvakította és felnyitotta a szemét. Tehát ez egy milyen jó kis fordulat, ez is. És ezt ugye, ha megnéztek, ugye akcsáj 9-ben el lehet olvasni azt, hogy, hogy hogy ment végbe, illetve hogy hívt el Isten pált. Menjünk tovább a 3 tól az 5. versig. De kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Hi, Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi, gonosz világból, a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, ővé a dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. A, a kegyelem szó a, a görögben, illetve a görögül azt jelenti, hogy kárisz és a, a, a béke pedig a, a, a salom kifejezés, az pedig egy zsidó üdvözlés. Pál általában ezeket a, ezt a kettőt mindig használja a, a leveleiben, és, és ugye Jézustól beszélve azt mondja, hogy, hogy azért adta önmagát a, a mi bűneinkért, hogy mi megszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból. És ez a, ez, a, ez a kegyelem számunkra Istentől. Tehát megszabadított mindenféle megkötözöttségtől, és nekünk élni is kell ezzel a, ezzel a lehetőséggel. Élni azzal, hogy, hogy, hogy, hogy Isten kegyelmes volt hozzánk. Az egyszült fiát adta azért, hogy, hogy nekünk a bűneink meg legyenek váltva, és ez elég ahhoz, hogy, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Tehát nem kell nekünk plusz dolgokat kitalálni, hogy, hogy mivel fogok én majd kedvesebb lenni Istennek. Főleg, hogyha elrontottam valamit, akkor az első gondolatunk az azért, hogy valamit majd kell csinálnom, és akkor, akkor biztos hogy egy kicsit jobb pontot fogunk kapni, és akkor azt, amit elrontottunk, azt esetleg Isten majd nem, nem veszi majd észre. És mind mindezeknek mind a tévtanításoknak és mind, mind a sátánnak a, a, a, a tevékenysége. Az mindig, mindig oda fog férkőzni, és, és mindig, mindig fog találni egy olyan gyenge pontot az életünkben, amikor, amikor, amikor ott lesz. A kellő pillanatban mindig meg fog jelenni és biztos, hogy, hogy, hogy mindig uh, fog nekünk uh, olyat mondani, ami, amit még saját magunkat is elkezdjük esetleg kárhoztatni. Uh, de erre nincsen szükség. Tehát nem kell, nem kell ezeket el kell, el kell engedni, hiszen megszabadított minket Isten ettől a, ettől a dologtól. Tehát, hogy, hogy, hogy nekünk szabadságunk van, uh, nem kell semmi... Uh, Semmivel foglalkozunk olyan dolgokkal, ami, ami esetleg káros a mi számunkra. Nem kell olyan dolgokat meghallani, amit, amit más emberek úgy mondanak nekünk, hogy, hogy felkeltsék esetleg az érdeklődésünket a, a, a rossz dolgok iránt. Ezeket meg kell, el kell engednünk, hiszen, hiszen ebben szabadságunk van. És ezt, ezt, ezt Istentől kaptuk, az Atyától kaptuk. A következő, a hatodik, hetedik verstől, aztán pár rögtön ugye a dolgok közepé vág, és azt mondja a galáciaiaknak, hogy csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincs más. De egyesek megzavarnak titeket, és el akarják feldíteni Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy a mennyből való angyal hirdetni is nektek evangéliumot, azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Ugye, Pál Krisztus kegyelmébe kapta ezt az elhívást, és, és ő ezt a hitáltali megváltást tanította ezeknek az embereknek, amit ugye nem lehet saját előből elérni, vagy megdolgozni érte, nem lehet kiérdemelni, hiszen ezt, ugye, ezt csak kegyelemből lehet megkapni. És egy pár azt mondja nekik, hogy csak ámulok rajtatok, tehát kicsit kitettem a lábam minden, és, és mire visszajövök, itt összehortok minden hetet havat. Tehát őket azzal, hogy Mindent elhisztek, amikor idejön egy ember, is, és ezt mond nektek valamit, azt, azt ti elfogadjátok. Még akkor is, hogyha ha én egészen mást mondtam, ha, ha, ha uh, Isten mást mondott nektek, mégis, mégis hajlandóak vagytok uh, uh, elfogadni azt, amit, amit, ezeket a, a, amit ezek az emberek mondtak nekik. És, és uh, ezek az emberek valóban rájuk erőszakolták. Uh, azokat a dolgokat, amit, amit uh, ugye Isten uh, megszabadított bennünk. Ugye azt mondja, hogy úgy elfordultok az Úrtól, hogy, hogy, hogy mintha nem is, nem is lett volna uh, mellettetek. Uh, hiszen, hiszen itt egy olyan gyülekezetbe tartoztatok, ami, ami, ami, ami, ami, ahol ott volt a szent lélek, ahol, ahol egységben voltatok akkor miért engedtek be magatok közé olyan embereket, akik, akik elferdítik ezt az igazságot, és kifordítják a, a, a tanítást? Ugye az Apcsát 15 első részét, hogyha első versét, ha megnézzük, ugye ebben leírja azt, hogy, hogy néhányan, akik Júdából jöttek, így tanították a testvéreket, ha nem mentélkedtek körül, Mózes törvénye szerint nem üdvözülhettek. Tehát ezek voltak azok a, azok a dolgok, amik, amik aztán így, így elvitték, a, elvitték az evangéliumot. E, azt tudni kell, hogy ezek a, ezek a gyülekezetek, ezek a pogány gyülekezetek voltak, tehát nem, nem, nem zsidó gyülekezetek voltak, és ezek az emberek ugye pál által már hallották az evangéliumot, betöltekeztek a szent lélekkel, e, hittek Istenben, e, és, és mégis néhány ember meg tudtam érgezni ezeket a, ezeket a gyülekezeteket. És ugye azt állították eléjük, hogy, hogy körül kell nekik metélkedniük. Tehát azért, ha nekem ilyet mondanának, igen érzékenyen érintene, hogy, hogy én csak akkor üdvözülhetek, hogyha, ha ezt megteszem. Hát, aztán a fiúk, ha vele gondolnak, hogy nem egy kellemes meglepetés lenne. De, de nem volt erre szükség. És, és, és azért tudták ők, hiszen, hiszen ők hittek, ők, ők betöltekeztek a szent és És mégis, mégis hagyták magukat megvezetni. Hiszen, hiszen ők már üdvözültek. Nem is, nem is értem. Biztos, hogy... Hogy elég jó rábeszélő képességük lehetett ezeknek az embereknek, hogyha ha így el tudták vinni azokat a gyülekezeteket, akik, akik, akik gyümölcsözőek voltak. Tehát abban az időben ezek a, ezek a gyülekezetek nagyon, nagyon jól fejlődtek. Ja, 15-ben azt írja, hogy azok, akik a azok közül, akik a farizeusok felekezetéből lettek hívőké, néhányan felálltak és kijelentették, hogy körül kell nekik metélkedni, és rájuk kell parancsolni. Tehát törvény alá kell őket helyezni, hogy megtartsák Mózes törvényét. Ugye itt azt mondja nekik, azt mondja Pál, hogy zaklatnak zakladnak benneteket ezek az emberek, nem hagynak békén, törvény alá akarnak helyezni, és te ti mégis elfogadjátok ezt, hiszen, hiszen nektek ebből szabadságotok van. De mi is teszünk fogadalmakat évről évre, aztán jó nem is tartjuk be. Nekem mindig az a fogyókúra volt, ha azt mondja, hogy akkor most fogyókúra, na, fog, megy is egy darabig aztán. Aztán nem, nem sikerül, látszik is, és, és utána azért, azért olyan, olyan kényelmetlenül tudja magát érezni az ember, hogyha, ha, ha nem tartom be a fogadalmat. És nincsen szükség arra, hogy, hogy, hogy mi ilyen fogadalmakat tegyünk, mert, mert ha törvény alá helyezzük magunkat, abból, abból bukta van. És, és ugye ebből nagyon sok rétű probléma is szokott származni, mert ugye még duplán bűnösnek is érzem magam, mert az, hogy, hogy nem fogadtam el Istennek a törvényét, hogy ne tegyél fogadalmakat meg, meg ne magad törvény alá, aztán meg még nem is tartod be, meg nem is sikerül, és nem fogsz egy dekát akkor akkor már régen rossz. És ugye, de mi megismertük ugye Jézus Krisztus Krisztus által nyújtott kegyelmet, és, és, és ez egy szeretet, szereteten alapuló kapcsolat Istennel, és, és ez fel kell, hogy szabadítson minket. És e, jöttek ezek az emberek, és ugye hamis evangéliumot e, hirdettek a galáciaiaknak. És ugye azt mondja, hogy zavart keltenek köztetek, és, és így, így ennek az lesz a vége, hogy egy idő után a, a, a, a kározat miatt, a bűnök miatt el fogtok fordulni Istentől. És, és ettől próbáljak megvédeni pár ezeket a gyülekezeteket, hogy, hogy ne engedjék azt, hogy, hogy kiforgassák a, a kegyelmi evangéliumot. És azt és az úgy gondolom, hogy meg kell, meg kell jegyeznünk, hogy, hogy bármilyen csoport, vagy bármilyen ember, ha hozzátesz az evangéliumhoz, de ha elvesz belőle, az legalább ugyanolyan <kül> olyan rosszat tesz ezzel, hiszen, hiszen beszenyezi ezt az egész kereszténységet, hiszen le van írva, megmondták nekünk, hogy, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy nekünk szabadságunk legyen, hogy üdvözöljünk. nem kell ehhez pluszba mást hozzátenni. És ha nekem ugye a cselekedetek által kell kiérdelemelnem azt, hogy, hogy, hogy, hogy üdvösségem legyen, akkor az én úgy gondolom, nekem, nekem befelelzett. Nem tudok olyan cselekedetet végrehajtani, ami, amit, amit én teszek Jézus Krisztus kereszt halála Fölött. Tehát meg sem próbáljuk ezt, én úgy gondolom. De nem kell, nem kell semmit tennünk. Ugye János Evangeliuma 12 azt mondja, akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mint azoknak, akik hisznek az ő nevében. Tehát hinni Istennek a nevében annyi, mint elfogadni az ő kegyelmét. Tehát nincsen más ö, ö, ö, szükségünk erre, viszont ez ö, szöges ellentétben van a cselekedetekkel. Tehát, hiszem, a másik oldalon, de még én akarok tenni valamit ez, ez mellett. Tehát azért, azért érezni, hogy ez a, a kettő azért tényleg ö, ö, szöges ellentétben áll. Ugye a Római Levél 4-ben az 1-2 azt mondja, hogy mit mondhatunk tehát, mit értel? Ábrahám a mi ősatyánk a saját erejéből. Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, akkor <gül> volna mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. Tehát az emberek előtt dicsekedhetne ezekkel a cselekedetekkel, amit elért, de, de Isten előtt erre. <gül> erre nincsen lehetősége. És ugye a harmadik vers pedig azt mondja a Római Levél 4-ben, hogy de mit mond az írás? hit Istennek, és én Isten ezt számította be neki igazságul. Tehát aki fáradozik, an, an, annak, annak a bért nem kegyelemből számítják föl, hanem, hanem azért, mert, mert ugye tartoznak vele. Tehát ha mi fáradozunk, akkor ugye mi, nekünk kifizetik azt a pénzt, amit, amit dolgozunk. Tehát nekünk nem kell fizetni semmit. Hiszen, hiszen, nekünk kegyelmünk van, nekünk szabadságunk van, és, és nekünk nem kell ezért fáradozni. <kül> és ugye, ugye a ötödik vers az, az egy nagyon, nagyon jól, kedvenc versem is. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz, abban, aki megigazítja az Istentalent, annak Isten a hitét számítja igazságul. Nem kell nekünk fáradozni. Nem kell semmit csinálni, csak hinni, azért az nekünk elég nagy feladatot jelentén, úgy gondolom, de, de én bátorítalak benneteket, hogy, hogy, hogy ne fáradozzatok, hanem hanem csak fogadjátok el Istennek a kegyelmét. Fogadjátok el az ő szeretetét, és, és nem kell, nem kell uh, semmi más tennünk. És ugye azért így, így egy kicsit ilyen lustaságnak tűnik az, hogy hát, ott hátra dőlök, és, és, uh, és nem csinálok semmit. Uh, csak hiszek, azért úgy gondolom az elég kemény feladat elé állít minket nap mint nap, hogy, hogy igen, elhitjük azt, hogy, hogy tényleg nem kell csinálnunk semmit. Mindig valami elé állítjuk saját magunkat, vagy éppen az élet valami elé állít minket, és, és akkor, akkor jó, hát imádkozok egy kicsit, de azért megpróbálok valamit tenni és nagyon sokszor nem merünk hídben kilépni. Ez rám ugyanúgy igaz, hogy, hogy nem merek hídben kilépni, mert, mert mit csinálok? Előbb gondolkozok, hogyha ezt csinálom, akkor ez, meg ez, meg ez lesz. Ahelyett, hogy, hogy rábíznám magam e, e, Istenre, és, és, és ad nekem egy döntést, egy szabadságot a döntésben, akkor, akkor, akkor miért nem merünk dönteni? Ha, ha nagyon rosszat akarnánk dönteni, úgyis be fogja zárni Isten azt a kaput. Tehát nem fog arra elengedni, megállít minket. E, és és ugye, Isten azt szeretné, hogy gondolkozzunk, és, és döntsünk. Tehát az, hogy, hogy, hogy, hogy mindig megvárjuk azt, hogy, hogy hogy majd mi lesz, ha ezt csinálom, ha mi lesz, ha azt csinálom, akkor nem fogunk, nem fogunk tudni dönteni. De Isten azt szeretné, hogy hogy igenis döntsünk, merjünk kilépni hitbe. Mert ha, ha merünk, kilépni hitbe, akkor az, jelenti, az azt jelenti, hogy hiszünk Istenben. Elhisszük azt, hogy ő, hogy ő csak a jót fogja nekünk akarni. Biztos lesznek hibás döntések, de nem fog elengedni minket odáig, hogy, hogy abból olyan <coughs> óriási bajunk legyen. Tehát meg kell, meg, meg akar tanítani minket, minket dönteni. Amikor az Ádám és Éva ott voltam, az Édenkertbe és ugye várta vacsorára az urat, ők se tudtak dönteni. Pedig azt mondta nekik, hogy, hogy itt van az Édenkert összes gyümölcse, bármit használható, csak egyet nem. Az, az tagú az, az nem. És, és mégsem, tudtak, mégsem tudtak dönteni. Megvárták, hogy majd jön Isten, és akkor megmondja, hogy mit szeretne ő neki jó lett volna, Istennek jó lett volna minden de, de mégsem, mégsem mertünk dönteni. És, és nagyon sokszor az van, hogy, hogy, hogy mi, mi akarunk ugye tenni, és, és ugye büszkék vagyunk, mert ugye ez az emberi természetünk, pedig, pedig nincs mit hozzátennünk ehhez, ehhez az evangéliumhoz. És ugye ez nagyon sokszor bosszant minket, és és, és bosszantotta ezeket a ezeket a farizeusokat is hiszen, hiszen ők, ők ugye azt mondják, hogy hogy, hogy egy cseleketeteket kell végrehajtani, és akkor, akkor fognak üdvözülni. Ugye Jézus meg azt mondja, hogy nem kell tenned semmit, csak csak hinni kell. Ugye a Róma 4:14 azt mondja, hogy hiszen ha a törvény alatt élők, az örökösök, akkor üresé lett a hit, és hiába való az ígéret. Tehát, hogyha azok, azok az örökösök, akik, akik a törvény alatt élnek, akkor, akkor az olyan, mintha számunkra nem lenne semmi. Tehát, ha, ha, ha nekünk szabadságunk van, és nem kell tennünk semmit, akkor, akkor az olyan, mintha... Ha, ha, nem, ha, ha mi nem kapnánk semmit, de ugye nem ezt mondja, nem ezt mondta nekünk Jézus, hanem, hanem ugye nekünk szabadságunk van, és csak hinnünk kell, és, és nem, kell, nem kell törvény alatt uh, állnunk. Ugye, mert mit hoz a törvény? A törvény az büntetést fog eredményezni, de nem fogjuk tudni betartani mindent, uh, uh, ami a törvényben van, és, és uh, Ugye ez egy törvényszegést fog hozni, ahol nincs törvény, ugye ott nincsen, nincsen törvényszegés se, tehát így nem lesz büntetésünk se. Tehát ezért is fontos az, hogy ne, ne hozzunk magunknak e, külön e, törvényeket, ne, ne, ne, ne helyezzük magunkat törvények alá, mert abból, abból el, abban el fogunk csúszni. De, e, kegyelem az egy ajándék. És ha hiszel, akkor elfogadod ezt, a, ezt az ajándékot. És ez az üdvösség, ezt az elfogadást jelenti. Tehát elfogadjuk azt, hogy, hogy, hogy Isten csak, csak jót akar nekünk. És nem és, csak és kegyelmünk van. De ha azzal vagyunk mindig elfoglalva, hogy, hogy, hogy mi Istennek tegyünk bármit is, akkor, akkor nem fogunk üdvözölni. Tehát ha, ha mi mindig mi cseledkedetek, akkor által akarunk megigazulni is, akkor, akkor nekünk nem lesz üdvösségünk, és nem fogjuk megismerni a kegyelmet se. Tehát akkor nem, nem, nem, nem tudjuk elfogadni, ha mi mindig valamit akarunk pluszba tenni, akkor nem, fogjuk elfogadni ezt a, nem tudjuk elfogadni ezt a kegyelmet. És... Ugye Pál azt mondja, hogy ha, ha valaki hozzátesz, vagy elvesz, akkor ki fogja forgatni Istennek az igéjét, az Isten evangéliumát. Ugye a 9. vers azt mondja, hogy amit már korábban is megmondtuk, most ismét mondom. Ha valaki más evangéliumot hirdett, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Azért az egy elég, elég kemény dolog, azért bele tud borzongani az ember, hogyha ha, ha más evangéliumot próbálunk, azért átkozottak biztos nem jó lenni. Úgyhogy ö, ö, nem is értem azokat az embereket, akik, ö, akik ugye, ő, ők úgy tartják magukat, hogy ismerik a Bibliát, ö, ismerik a hitet, ö, ismerik ezeket a, ezeket a verseket. És mégis, mégis mernek olyan dolgokat tenni, ami, ami elfertíti az evangéliumot. Tehát akkor mégse ismerik jól a, a, a Bibliát. Tehát nem tudják, hogy mi a következménye annak, hogyha ha valaki hozzátesz, vagy elvesz belőle, akkor, akkor mi lesz a jutalma. Úgy gondolom, hogy, hogy nem szabad nekünk ez felvállalni. Oda kell figyelnünk, ki kell szűrni azokat az embereket, akik, akik megpróbálnak minket tévútra vezetni, és, és, és igenis ellent kell tudni nekik állni. Tehát nem szabad, nem szabad, nem szabad hagyni magunkat így befolyásolni. Tehát ezeket az embereket... El kell, el kell távolítani a gyülekezetekből, mert ez, ez a gyülekezetnek a kárára fog, fog származni. Ellentéteket fognak szírtani a gyülekezetbe, és, és végül tönkre, tönkre megy a gyülekezet. Tehát oda kell nagyon figyelni, és nem hagyni magunkat eltéríteni az igazságtól. Ennyit szerettem volna csak elmondani, hogy, hogy, hogy, hogy mire, mire kell odafigyelni. Tehát hinni kell, és nem, nem megpróbálni megdolgozni a hitér, hanem el kell fogadni, és, és a kegyelmet is el kell fogadni. Imádkozzunk! Drága mennyi atyánk, csak, csak köszönjük neked azt, hogy, hogy ramadtál nekünk egy útmutatást, és, és adtad nekünk ezt a, ezt a könyvet, Uram. Adtad nekünk az, az életet ezzel. És nem csak köszönjük azt, hogy, hogy Uram, csak hinnünk kell. Csak el kell fogadnunk, Uram, a Te, a te kegyelmedet. És olyan jó ebben fürdőzni, hogy, hogy nem kell megdolgozni ezért. Hiszen Te már, te már megfizetted az árat, Uram. Te, te felmentél a keresztre, és, és Uram, te, te, te tested megtöretett azért, hogy hogy a mi kell legyenek mosva Uram, hogy, hogy Uram csak jönnünk kell eléd, és, és Uram csak kiáltani kell hozzád, és, és Uram Te meghallgatsz minket. Meghallgatod a mi gondjainkat, e, meghallgatod a mi örömeinket, és Uram olyan jó ezt, ezt megosztani veled, hogy hogy Uram, elmondhatunk neked mindent, és Te segítesz, rám. segítesz a döntésben, és, és lehet, hogy nem abban a pillanatban kapjuk meg a válaszokat, de kérlek, adj nekünk ehhez bölcsességet, adj nekünk ehhez türelmet, hogy Uram, ezt, ezt ki tudjuk várni, és nem és ne saját cselekedeteinket próbáljuk ezt, ezzel előre vinni, és ne azt, hogy próbáljunk Neked segíteni a döntésben, mert, mert Uram, abból, abból csak kudarc lesz. És nem csak köszönöm Neked, köszönöm Neked ezt a gyülekezetet, ezt a győri gyülekezetet, Uram, hogy, hogy Uram, így, így, így egységben vannak, Uram, és, és Uram, és hisznek benned, és, és Uram, elfogadják a Te tanításodat, elfogadják az evangéliumot, és elfogadják a kegyelmet, Uram. Köszönöm azt, hogy... Hogy itt tanítod őket, és, és, és napról napra előrébb viszed őket, Uram. Csak, csak kérek, hogy gyere, és és Uram, ki ide a te szent lelkedet. Tölts be őket, Uram, és, és tényleg adj nekik ehhez bölcsességet, Uram, hogyha ha ide olyan ember keveredik, akkor, akkor, akkor ezt ők ki tudják szűrni, és olyan csak így egyben tudják tartani a gyülekezetet, Uram. Uram, és így imádkozom azért, hogy hogy, hogy adj ide győrbe egy, egy pásztort, Uram hogy, hogy, hogy, Uram, hogy tudja vezetni ezt a gyülekezetet, Uram, hogy, hogy, hogy tényleg egy, egy, egy jó egységgé kovácsolódjon, Uram, az a gyülekezet benned, a Te szeretetedben, Uram, a Te kegyelmedben. Uram, adj egy, egy pásztornak elhívást, Uram, hogy, hogy valóban hitben ki tudjon lépni, és, és uram, tudja azt mondani, hogy, hogy igen, én, én elvállalom ezt a, ezt a gyülekezetet, uram. Csak kérlek, hogy, hogy így, így puhítsd meg anoknak az embereknek a, a szívét, akik, akik ezen, ezen gondolkodnak, uram. Csak egy nekik elhívást, úgy, ahogy, ahogy Pálnak adtál elhívást, adj, adj úgy elhívást annak a pásztornak is, uram. Uram, csak köszönöm neked ezt a délutánt, köszönöm azt, hogy, hogy itt lehettem. És és Uram, átadtattam a Te a te ígédet, Uram. Köszönöm Neked ezt a Te szent nevedben. Amen. Köszönöm. Van időnk, úgyhogy ne rohannítok haza szervezetnek, vagy a, a közökségnek. Lehet imádkozni, akár vezetővel is, vagy sokkal is, hogy van és nem jövő és ádott is. Öve.